але з тонкої, майже прозорої порцеляни, посріблені ножі й виделки і прозорі фужери зі скла. На великому тарелі шматок червоної риби, поряд три листки м'яти, зверху зелена гірка, мабуть, шпинат. Все це займає за ледве одну четверту білого простору посуду. Краї тарілки оздоблені загадковим візерунком з двокольорного соусу. Все-таки заворожуючи гарне, що не знаєш, з якого боку підступати, аби тої виваженої композиції не зрушити. Якби не був присутнім при створенні цього дива, то важко було б повірити, що така краса діло рук простого смертного, ще й без спеціальної освіти. Вдома в мене було все значно простіше. На сіл, дружина ставила кілька тарілок з розмовітими стравами, і ти собі набирав, скільки тобі до смаку і до снаги. Листками м'яти, базиліку чи кінзи дружина не переймалась. Не вважала, що варто цим забивати голову і шлунок. Признавала тільки традиційну і зрозумілу кухню. Якось я попросив сестру, аби та поділилась з моєю дружиною своїми таємницями. Сестра вислухала мене і, чемно, стримуючи нехідь, відповіла, що жодних таємниць у цьому нема, що існує одне єдине правило – бажання, а це вже справа кожного – Цим поділитись не можна. Роззинкою смакової композиції був соус. Соус тріумфував я. Тобі вдалося, одразу погодилась вона, не приховуючи свого задоволення. Вдалось і цього разу розкусити мою таємницю. Можливо, дарма ділюсь твоїм талантом. Вона завжди тішилась, коли бачила мене щасливим. І тішилась, коли я робив свої перші несміливі кроки в пізнанні таємниць кулінарії. Кожен культурний чоловік, любила повторювати вона, повинен знати такі елементарні основні правила, коли і як подаються страви, коли і до чого подаються білі і червоні соуси, до чого подаються вина і якої температури. «Але ж для чого це все?» – не розумів я. «Аби вміти ці правила порушувати», – посміхалась самими очима. «Я ще більше нічого не розумів. Але навіть якщо і порушувати, то це потрібно робити, знаючи і красиво. Саме тоді можна отримати щось виняткове. Коли б ти захотіла нанести якийсь візерунок на тіло, то що б це могло бути? Питання, що вертілося весь час на язику, зірвалось само собою. Ух ти, що я чую? Мій улюблений дядько вирішив стати тінейджером і оздобити своє тіло. З голосними вигуками радості до доїдальні увірвалась моя племінниця. Була, як дві краплі води, схожі на свою матір. Такі ж великі, трохи примружені очі, тільки сестри чорні, а в неї світло сірі і занадто дорослі. Невеличкий носик, задертий до гори і повнуваті складені у посмішку уста. Була на півголови вищої за матір, мала тонкий стан і сформовану фігуру. Варто заздрщю. Не могла ходити спокійно, завжди підстрибувала і дуже активно рухалась. Була повна енергії і жаги до життя. Захоплювалася усім підряд і була відкрита до цілого світу. «Не чіпай, дядька, хай поїсть спочатку!» Сестра загородила собою доступ до мене. «Сядь на з іншого краю!» І розкажи краще про свої походи до храмниці. Цілуватись будете потім. Чоловіка спочатку потрібно нагодувати, повчала вона доньку.